Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti ni kipindi charuidwe Sanganiro kinacho kuletea dondo za habari zinazo na magazeti Ah Na wakati mungina mpensa msikilisaji ambapo tunakutana ili kukuletea dondo za magazeti ini Ni jumatatu ya tarehe kuminatatu novemba elfu na na tatu Hujambo karibu moja kwa moja katika habari hizi za magezatini Studioni uko nami omerinduwayo ufundwa mitambo unasimamiwa na François Akimana Moja kwa moja tuanzie hapa nyumbani Hukumu ya maisha kwa waziri mkuu wa zamani wa Burundi Uh, um, a mali yake pia ilikamatwa vichwa vya ndivyo vichwa vya habari vya gazeti la Iwachu uh, linarejelea hati za mashtaka iliyotolewa alhamis na muendesha mashtaka wa umma kifungo cha maisha pamoja na kutekwa Na kuuzwa kwa majengo yake ya kifahari 153 pamoja na magari 155 Washitakia wengine akiwa mdezirei wa mahoro Uh, walitakiwa kifungo cha miaka 30 jela. Iwachu linaandika kuwa hukumu ya kifungo cha maisha jela iliyoombwa na upande wa mashtaka ilikuwa ikitarajiwa kwa tuhuma ya kuyumbisha usalama wa ndani wa nchi kila uh, kulanjaa za kubadili utaratibu wa kikatiba kumtukana rais wa jamhuri na taasisi nyinginezo kohujumu uchumi wa taifa na kadhalika hukumu hiyo eti isingeweza uh, kuwa mbali na utuma wa adhabu ya maisha kwa mtu aliyegiita mutama wa pili Iwachu linakumbuka kwamba bunyoni alikuwa mwanaume wa pili mwenye nguvu nchini Burundi wakati wa hayati rais Pierre Nkurunziza ambaye alikuwa mutama namba 1 Ni wazi mshitakiwa hakushangaa hata hivyo aliita mahakamani kutozingatia maombi ya upande wa mashtaka Kwa upande mwingine tusalie kwenye ukurasa huo kwa upande wa Desiree wa Mahoro na Samuel Destin Fumukeko wanaoshutumiwa kula njama za kufichua usiri wa kitaaluma wanadai kushangazwa wakisema kwamba mwanzo wa kunukuu katika ripoti na majaribio yoyote hawakuwahi kuhojiwa juu ya kile kinachoitwa njama kwa nia ya kubadilisha utaratibu wa katikati kwa wengine wanne wakiwemo maafisa wawili wa polisi mhandisi wa ujenzi na mkuu wa kilema uh, wa kijiji mubone hukumu ilioombwa ni kifungo cha miaka 30 jela hapa pia washitakiwa wenza hao wanaomba kwamba wa, wasafishwe na waachiwe huru kutoka Burundi moja kwa moja Uganda mwanamume mmoja akamatwa kwa kujifanya mfanyakazi wa NDA kulaai wafanyabiashara wa maduka ya dawa Linaandika na Post Jeshi la polisi eneo la Iganga linamshikilia mmoja wa Hamas Paya aka Hamas Noah Heresa wa Bulubandi huko Iganga kwa kujifanya mtumishi wa mamlaka ya taifa ya dawa kwa ajili ya kuomba fedha kwa biashara wa maduka ya dawa baridi Paya alidaiwa Kumwiga zaidi MW Honda kama msimamizi wa NDA wa eneo la Busoga, mamlaka, mamlaka ya kitaifa ya dawa za kulevya NDA ni chombo cha serikali kilichopewa mamlaka ya kuhakikisha upatikanaji wa dawa muhimu zinazofaa na za zagaram, gharama na fuu kwa Waganda, na kulinda matumizi sahihi ya dawa. Wakati wa kukamatwa kwake, Paya alidaiwa kuwanyang'anya zaidi ya shilingi milioni 3 waendeshaji wasohusika, kwa kisingizio cha leseni za usindikaji wa maduka yao. Museveni aingilia kati huku ushauri wa usafiri ukiongezeka kwenye tamasha la nyeye kwa mjibu wa gazeti la The East African rais yower kaguta Museveni, siku ya alhamis alingia kati uh, kuokoa tamasha maarufu uh, ta, tamasha hiyo maarufu ni tamasha hilo maarufu kumradi kutokana na kuporomoka kwa maonyo ya usafiri kutoka Uingereza na Marekani akitaja vitisho vya ugaidi Tamasha la kila mwaka la Nyege Nyege lilotangazwa sana lilipaswa kufanyika Jinja takriban kilomita 80 mashariki mwa Kampala kuanzia Alhamis Kawaida ni maarufu miongoni mwa wenyeji na wageni sawa inaendelea kuandika gazeti hilo la The East African ilikuwa imeibuka hivi karibuni kutoka kwa vizuizi vya COVID-19 nchini Uganda lakini sasa inakubaliwa na vitisho kutoka inakabiliwa, inakabiliwa kumradi na vitisho kutoka kwa watu wenye msimamo mkali misheni za kidiplomasia za Marekani na uingereza nchini Uganda zilitoa maonyo tofauti kwa raya wao kutohudhuria matukio mengi kiwa ni pamoja na tamasha la nyegenyege liliohhuhuriwa na watu wengi kwa sababu ya tishio la ugaidi nchini hapo. Kutoka Uganda tuvuke mpaka kidogo ni Nairobi ambapo wa Kenya uh, hutumia habari zaidi uh, kutoka kwa mitandao ya kijamii kura ya maoni. <laughs> wa Kenya hutumia muda mwingi, kwenye mitandao ya kijamii kwa matumizi ya habari kuliko vyombo vya habari vya jadi utafiti umegundua utafiti huo uliofanywa na Radio Africa Group na kutolewa Novemba 13 leo hii Unaonyesha kuwa wa Kenya hutumia saa 2 na dakika 24 kwenye mitandao ya kijamii kulingana na data kutoka kwa mamlaka ya mawasiliano jumla ya ujasili. Wa internet nchini in Kenya uh, ni jumla ya usajili, kumradi, sio ujasili, jumla ya usajili wa internet nchini in Kenya. Ulifikia milioni 45.7 mwaka wa f Wengi wao walipata mtandao kupitia simu za rununu. Simu ya rununu ndio kifaa kinachotumua sana kufikia majukuwa yote ya media ya kijamii. Kulingana na utafiti wa Radio Africa Group uliopewa jina la Kenya Media Research 2023 muda unaotumika kwenye mitandao ya kijamii ni waju zaidi ikilinganishwa na Radio Medium ambayo ilichukua nafasi ya pili kwa saa na dakika kumi kwa siku Msongamano mkubwa wa magari katika barabara kuu ya Nakuru eldo, Eldoret baada ya lori la mafuta kupinduka. Gazeti la Citizen Digital Linaripoti kuwa msongamano mkubwa wa magari unashuhudiwa katika barabara kuu ya Nakuru Eldorot, Eldoret baada ya ajali ya barabarani iliyohusisha lori la mafuta. Melio ilipinduka katika eneo la Nyanja na kuziba na kumwaga mafuta kwenye barabara kuu. Muda mfupi gari la zimamoto Lilotumwa kusafisha barabara ku eh, Liliteleza kwenye eneo la ajali na kupinduka msongamano mkubwa wa magari unashuhudiwa katika barabara ku hiyo Ni bada ya ajali, hi, ajali hiyo Kutoka Kenya ni kupeleke wapi? Ni kupeleke maeneo ya Kinshasa tu katika enchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kampeni za uchaguzi wa mapema. kichwa cha habari. Kazadi ni Peter Kazadi aamuru kuondolewa kwa mabango ya propaganda. Kama inavyoripotiwa na Radio OKP kutoka kwenye wavuti wa Radio OKP naibu waziri mkuu waziri wa mambo ya ndani Peter Kazadi Aliamuru i Jumah Novemba 10, 2023, Shirika la Kitaifa la Ujasusi, ANR, Kurugenzi Kuu ya Uhamiaji DGM na Polisi ya Kitaifa wa Kongo kuondoa mabango yote kwenye barabara za umma. Ishara na picha zinazothibitisha propaganda za mapema za kampeni za watendaji wa kisiasa na viongozi wengine wa kijamii. hii yemo katika ujumba wa ijumaa iliopita na kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii. No but mba, yamba yamba mkuu wa wafanya kazi wa naibu, wa naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani anatoa wito kwa wahusika wote wakisiasa kusubiri kampeni ya uchaguzi ambayo itanza jumapili novemba kuminatisa ili kuzindua rasmi propaganda kama inavyo elekeza kisheria mmoja wa vipofu wito kwa uzalishaji wa ndani wa vipoko vya viboko habari hii ni kwa mujibu wa new times la rwanda shirika la rwanda union of blind rub ambalo linapa, linapigania haki za watu wenye ulemavu wa macho Limetoa wito wa uzalishaji wandani, wa ndani wazana maalum za usaidizi zinazojulikana kama fimbo nyeupe fimbo nyeupe huruhusu vipofa watu wenye ulemavu wa macho kuchanganua mazingira yao ili kutafuta vizuizi au alama za uelekeo. Pia husaidia watazamaji kutambua kwa urahisi mtumiaji kuwa kipofu au mwenye ulemavu wa macho na kuchukua utunzaji unaofaa. Shirika hilo linasema uzalishaji ndani wa fimbo nyeupe unaweza kuzifanya ziwe na fuu zaidi. Wito huo unatolewa kabla ya sherehe za kitaifa za fimbo nyeupe zinazofanyika novemba 15 kila mwaka. Wasudani milioni shinawatano wanahitaji, wanahitaji msada na ulinsi UN. Kwa mjibu wasudani tribune... Wakati mapigano yakiendelea nchini Sudan zaidi ya nusu ya wakazi wake wa au watu milioni 25 wanahitaji msaada na ulinzi. Afisa waangazi ya juu ya umoja wa, wa mataifa alisema Clementine Nkweta Salami mratibu mkazi wa umoja wa mataifa na misada ya kibinadamu nchini Sudan alisema Raya wameteseka kupitia takribani mnyezi saba ya vita vikali na janga la kibin Adam ambalo linazidi kuwa mbaya siku hadi siku. Mwanzo kunukuu zaidi ya watu milioni sita wamekimbia makazi yao na kukimbia ndani ya sudani. au katika enchi jirani sio nambari tu ni watu ambao maisha yao yamengolewa na kubadilishwa milele mwisho wa kunuku alisema kweta salami majukumu hayo ni pamoja na kulinda raia na miundombinu ya kiraia alisema afisa huyo wa umoja wa mataifa jamii yaweka mikakati kuwalinda watoto gazeti la mtanzania linaripoti kuwa jamii katika kata ya Kipunguni jijini Dar es Salaam habari hii ni kwa mujibu wa gazeti la Mtanzania imeazimia kuwalinda watoto dhidi ya ukatili wa kijinsia ili kuhakikisha wanakuwa uh, wanakuwa wakijua dunia ni sehemu salama ya kuishi mikakati hiyo E, ili ainishwa novemba 12.23 wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia katika kata ya kipunguni. Hafla hiyo ambayo pia ilihusisha bonaza la michezo balimbali iliandaliwa kwa ushirikiano wakituo cha sauti ya jamii kipunguni na mashirika kadhaa ya sio ya kiserikali. Mwenyekiti wa sauti ya jamii Kipunguni Fatuma Abdulrahman amesema watasimamia watoto ili wajikite zaidi katika kusoma kwa bidii na kutimiza ndoto zao. Na kwa sasa tumalizie dondoza magazetini kwenye habari hii ya michezo ambapo ngoma anika kila kitu kadema kadena Atema cheche. Mastawa Simba wanaingia kambi leo kujiandaa na mechi ya kimataifa ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Asek Mimosa ya Ivory Coast. Itakaopigwa November 25 jijini Dar es Salaam. Huku baadi yao. Uh, wakikiri wamesikia manunguniko ya wanachama na mashabiki wa Timu hiyo wakiahidi kuwa paraha. Tangu kipigo cha mabao tano moja ilichopewa na Young Africans Timu hiyo wakiahidi Uh, Timu hii uh, katika mechi ya watani wa jadi kari ya Kodabi Simba hali kama haijatulia kwa mabosi wa klabu hiyo kujifungia kwa siku zaidi ya mbili wakipanga mikakati baada ya awali uh, kuwafuta kazi makocha watatu wa, tatu wa kwa mpigo mwisho wa Dondoma Gazettini. Za shukrani za dhati kwa wewe mpenzi msikilizaji tuungane siku ya Jumatatu kama leo. <laughs> Pramsu wakima nalikuwa nasi kwenye mitambo ni watakiani. Johnny siyokuwa na bugude. Bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha radio sanganiro kinacho kuletea